Am făcut multe turnee în viața mea și în țară și în străinătate Și foarte multe mi-au lăsat amintiri plăcute Eram într-un autocar și urcam celebrul deal al Feleacului În drum spre Cluj Deodată zăresc alături de noi O căruță mică, dar plină ochi cu tot felul de lucruri Boarfe, cum spunem noi Trasă de un măgar costeliv Care nu putea să învingă coasta feleacului ca se chinuia și ea Lucru pe care n-am putut să-l suport Și m-am dat jos Am pus umărul la căruță Și am împins până sus în vârful dealului bătrână cu lacrimi în ochi mi-a spus, Vai, maică, se cunoaște că ai o inimă bună, Îți mulțumesc să-ți dea Dumnezeu sănătate, Că nu reușeam eu să ajung în vârful dealului cu un singur măgar.